يا يا يوحنا اذكروا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أما بعد فاني استق الكلام كما الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل وشغل امور محدثاتها وكن محتث بدعا فكل بدعه ضلاله ثم بعد <تصفيق> اسم داشد السيد من حديثه وقبل الجمع كما عدت الكاجة السلمة ابن الأقوى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به إلي يستظل به وفي الأفض كنا نجمع Ma nebi, sallallahu alaihi wa sallam, i da zaleti šemsu, thumma narđiju, fanatete baul fej. Kaže Salam ibn Lekva, radi Allahu ta'ala anhu, a on je bio jedan od ashaba, koji su dali prisegu poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam, pod drvetom. Klanjali smo sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, džumu, potom smo se vraćali, a nismo mogli naći hlada, u kome bi hladovali, ili u koji bi se sakrili. A u drugoj predaji, klanjali smo, džume sa postavnikom, sallallahu alaihi wa kada sunce pređe na drugu polovinu neba. Potom smo se vraćali i tražili hlad. Seleme ibn, ibn Lekva je Seleme ibn Amr ibn Lekva, pa se pripisao svome djedu. Pripisan je kome? Djedu. Kao da kažem ovako. Mujo Pekarov. A Pekar je bio ko Dedo, nije bio ovaj... Pripiše djedu. Ili zanimanju djeda. Ili tako dalje. Ha. Ne znam. Mujo Mahmut ovo. A Mahmut je bio djeda. nije bio otac. Pa je dozvoljeno pripisati se kome? Djedu. Nema smetnje u šarijetu. Da čovjek kaže. Ja sam sin. Pa spomene svoga štada. Tako? Kako sam to? To je dozvoljeno. To je dozvoljeno znači šarijetski. Ko će mi šarijetski definisati babu? Što je definicija babe? Babo je... Baba, <totimple> Dobro, jeste, jeste čuli, jeste čuli, čuli da vekom u kući je bila odrasla. Jeste čuli šta je Nagim rekao? Ponovi Nagim. Onaj koji je bio povod tog dolaska. Jeste čuli? Значи znači, babo je u šerijatu čovjek koji je bio razlogom tvoga dolaska na ovaj selj, to je babo. Majka Definicija majke u šarijetu je svaka žena koja je bila povodom dolaska tvoga na ovaj dunjanu. Znači, nena pra, nena, pra nena, to su sve šta? Majke. Jer da nije bilo dede, ne bilo ni babe, a da nije bilo babe, ne bilo ni sin, sina, tako. Znači, sve je to šta? Lanac. Pa je to definicija. Pa da se čovjek pripiše, pripisujem se, kaže, tom i tom otcu. Kaže, jeli li bližnjem ili daljem, niste na koga. Dedu. pa je u šarijetu, znači dozvoljeno da se pripišemo, znači dedi i u tome nema, znači nikakve smetnje, jer je on otac isto tako u štav. U šarijetu. On je otac, znači, u šarijetu. Iz je zabranjeno da čovjek ženi tu uzlaznu lozu ili silaznu lozu. Imaš kćerku, ta kćerka, ima kćerku, ima kćerku, kada bi poživio te Allah dugim životom, kao što je živio na primjer Salman al-Falisi. On je živio 250 godina. I mogao imati Mogao imati, znači, nekoliko ti, po konsensusu Leme živi od 250, bez razilaženja, a do 360 se vodi razilaženje. Od 250 do 360 u tom ha, periodu je razilaženje. Mogao imati, znači, nekoliko pokoljenja, 5 šest pokoljenja te ženske djece da rađaju, on živi. Ne smije ženiti nijedne. Jer je on svakoj od njih šta? Otac. On je bio razlogom dolaska šta? On je u stvari dedo i pra dedo i pradedo, ali ne može ženiti jer on je bio razlogom jednog doljska šta? Da? A Pa je to znači tako, bez ovdje koliko ta uzlazna sila za loza išla, ne može se znači, ne može se ženiti. Kaže se da je imao sina i jasa, pa da je bio jebuj jasnik i kaže jebuj muslimnik i kažu suprotno tome, to je bio njegov šta? Nadimak. Kunija njegova. Kada nam je bitan nadimak? Nadimak nam mi bitan da znamo kada imamo ravije sa istim imenima. Imamo, naprimjer, puno imamo ravija, Suleiman bin Davud ili Ismail bin Ibrahim ili Ibrahim bin Ismail imaj tako. Ti imena ima puno. Kako ćemo razlikati ovaj, Ibrahima bin Ismaila onoga, Ibrahima bin Ismaila onoga. Po čemu? Poda, jer ova imao sina. Ishaqa, a ova imao sina, ne znam i Jusufa. Naprimjer, pa ova je bu Ishaqa, a ovaj je bu šta? I uslu, pa i razlikujemo, znači po okuniji. Po Jer ponekad promjena imena ravija može Belaje nazvati. Jedan lažova, drugi pouzdan. A ista imena. I ti oceniš hadis i rodostorima, hadis lažan i radiš polažom lažom hadisu. I eto ti Belaje, a kud je veći Belaje čovjeko nego šta u njegovoj vjeri kada se, jel? Kada se? Gde si? Saleme, Ibn Vekuha je Medeni Hijazi, oni je jedan od ljudi koji su dali prisegu poslavniku, sallallahu sallam, i dao mu je prisegu na smrt. Dao mu je prisegu na što? Na I ovo je posebna prisega. Dao je prisegu, poslanik, hvala svrt, i borio se u mnogo bitki, kaže, bio samo u sedam bitaka sa poslanikom, sallallahu alaihi wa srname, i bio je na bitci na muti. Bio je, znači, u bitci na muti. Umro je u Medini 74. hrv. godine. I živio je oko 80 godina. On je poznati, znači, ashab Je bio bio je bio ga habar dobro je bacao koplja bio je precizan u bacanju koplja i strela znači bacanje koplja i strela u tome je bio jako precizan i o tome se dosta islamskih učenjaka spisali posebne knjige imam Tabarani ima posebnu knjigu koja se zove a Fadl remi odlika bacanja koplja i sakupio je sve rivajate koji govore o čemu o odlikama bacanja koplja Znači, sve li vajete koji govore o odlikama bacanja, koplja, on je, znači, sakopio u toj knjizi. Pa da čovjek ovaj, nauči se da gađa strelom, u tome nema ništa šta. Loše je li tako? Ono moraš prvo otići u općinu i uzeti šta? Dozvol. Znači, ne mi proglasim teroristom, receram strelu jednu drvenu i šao sa njom gađati. Kažu, moraš imati dozvol da ne bi bio šta. Jer kod muslimana strele su drvene opasne. Drvene strele su Uh, kaže se o nekim verzijama da je pričao sa Vukom. Imaju drugi jashaba u tome, kao Rafja ibn Umejra, da je pričao sa Vukom. Kažu da su o tome priče poznate, znači i od Crme ibn Ekoa. Kaže njegov sin i jas, moj babo nikada nije slagao. Kaže, moj babo, šta, nikada nije slagao. I ovaj, je je jedna od velike odlika. Znači, kako znam babu, nikada nije u islamu, ni prije Islama. Kako osmar radi Allah kaže, nisam, kaže, počinio nemorad ni u Islamu, ni mimo Islama. Nisam uradio to prije Islama ni prije Islama. Kaže, deset stvari ja osmar radi Allah za spomeno koje je činio, kaže, sa njima hoću da svetem gospodana za uđe. toga je spomeno znači, i kaže, otkako sam dao poslaniku sa samim priscegu sa desnicom, kaže, nisam nikada sa njim dotikao stidno mjesto. Ispoštovanje prema čemu? Prema toj priscegu prisegu sam dao poslaniku sa desnom rukom i gotovo ta desna ruka može biti samo za nešto što je lijepo i što je bolno. E, jel, tako, sunnet poslanika sa osem da ruka koristi samo za ono što je šta? Ono što je lijepo, znaš što je od lijepih stvari, a nikako da se ne koristi začin od ono što je pogrbno. Pa je, Osman radijallahu a e, do te granice je držao za prisegu koju je dao Resulullahu sallallahu alihi wa alihi wa Kaže poslanica Salavetu Khayru rijaletina sanemete ibnul Equa. Sećate se svih priča Salavet ibnul Equa. Seća svi se svih te priča. Alejurio kad je jeste kad je Jurio ljude ljudi jahali. Ili na konjima jurio Jurio, i bio brži od konja. Dači konji bježe i on za njima i gdje god stanu, ovaj kamenje na Nigura saplanira. Ovaj cijeli dan trčao za njima. Dači nisu mu mogli pobjeći na životinjama jahačim, Tako je bio, kaže, danas je najbolji naš pješa kaže, poslanisao Selemete ibn Ekoa. To je velika, to je velika odlika, Selem ibn Ekoa. Znači, mi smo imali malo posebno predavanje u ovoj priči, jel tako? Samo vidite ovaj, kako vrijeme prolazi, jer lakše, lako se zaboravljaju. Možda je ni loše srmena na vrijeme ponoviti, jer zaista ovaj, to je, to je naš djed. Kad te neko upita, ko ti je djed, reci Seleme ibn Ekoa. Ja ona je tamo, kaže, kako je Seleme, kod piše da ti je mujo, muharem da ti je djed. A reći ti misliš ovaj djed ovdje, ovaj bližnji, ja govorim recu, on je prvom prvog djeda tamo posle poslanika, sam prvi je djed odmah bio, jebu Bekri Omere i sada je bio na Koa koji je bio di Allahu taala. I koliko braća mi znamo, koliko mi se nam napunili glave smećen, I koliko je znamo onoga što nemaš znanje koje ne koristi, a ček koji ne šteti. Koliko je čovjek toga naučio i zna kada dođe na sudnji dan kad stanješ pred Allah, sve što naučiš, kad dođeš zamisli to što si naučio kad dođeš pred Allaha. I Allah upitao tomu zanimu, šta Allahu, dragi, učio sam medicinu da bi liječio tvoje ravora. Imaš nagraba. Allahu, dragi, učio sam to i to. Imaš nagraba. Allahu, dragi, učio sam... Allahu, dragi, skupljao sam značke. Cijeli život skupljao značke i hemijske jolovke. Imam hemijske jolovke iz Brezila, iz Peru, iz ovi, iz oni... A to je znanje koje je... Da imaš olovke, od prvoje olovke kako je napravljeno do zadnje, sve sakupio u jednu kolekciju, a ne planiraš trgovati sa tim i zaradi izdražati svoje poroznje, samo tako da gledaš u njih. Kakva je korista? Znači, to je samo gubljenje jeli, vremena i gubljenje snage, a čovjek po toga, jer gledaj, kada što radi živio, da ima ili dunjalučku ili ahlijetsku koristu. A radiš ni dunjalučke, ni ahlijetske koristi, to je znači jedna propaz za čovjeka, jeli, Bojao je svoju bradu u žutog. Znate da je sunetka da čovjek ovaj da oboji svoju bradu, da je kinač, to mi kažemo, je Knom. I e on je to činio pred je Allah i učio je poeziju ispred poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Odmah tako sjedi i nije poeziju koju je naučio prije toga, pa dolazi priča, nego sad sjedne... I apoes i hvali poslanika sa ostalima ili ne znam o o Mustemanimao napred lepotama islama. slama izmišlja i ponovi 300 400 ili 500 stihova u jedno mjesto izmišljaj sad a sve serimuje braćo u arabskom jeziku znači samo jedna, jed, jed, jedno slovo promaši odmah kodasi on ima što slušaju i kodasi mu želi za početku turi u uši i četkaš kaže molim te prestani prestani molim te jer to nije poezija to mi smo navikli na to arapi su bile znači po pitanju poezije čudni ljudi. Izviđe čovjek, kaže hiljado stihova ili 500 stihova, sese ne mu je. Drugi izviđe, ponovi za njim 500 stihova, nikad je prije toga čuo oni. Ponovi 500 stihova, nikad je pogrešio slovo. Po, pamćenje imali nešto nepojmljivo. Pa je pa su dolazili često, a stihovi su braće dada bili kao danas, šta? Mediji. Iziđete ne znam, neko priča stihove i time brani muslimani i da morala ispadne kao da je neka kakva velika ne znam došao CNN i tamo obranio nekoga kazao ne ništa on je čist on je imao dujalo sa uklema glavnog usta da je čist e tako je, znači bilo pjesništvo u to vrijeme pa se ashabi koristili znači time i poslanike save znači, kao inna minel bayan da sihra od u pjesništvo ima šta si pjesništvo baš si ovaj hadis to u pjesništvo ima sihr ovim hadisom neki danas dokazuju kažu dozvoljeno je ženama da budu glumice da budu glumice i ovaj izlazi ona glumi i kaže šta je kaže za NIST čuli da je postali rekao da je u pjesništu u poeziji da je siher a ona izlazi pred ljude i glumi i govori pjesiju i pjesništvo i tako ovaj jeste dokazuje znači ali se postali kako se on kako je fudžur i i i fisk dozvoljen onega prenosi Njegov sin i njegov meula, to na rob koga je slobdio sjećati se što su približo tome kad u meula. Sjećate se sigurno da smo govorili meula je ili al-min al arabi au al min al-mawali? Pa kaže min al-mawali. Pa ovaj pa ovaj do pri došao na kraju koga? Ko nije bio mevali? Ibrahim ibn Khaib. Zahemin Khaib. On nije bio mevali. Dobro. A, I oni su, uh, zadnji koji je prenosio od njega bio jezik i nebije obeid, on je bio, znači, njegov meula, on je zadnji od njega hadis. hadise. Uh, prenosi 77 hadise od postanika, sallallahu sal, sal aleyhi vseleme, 16 bileže Buharije i Muslim. 5 bileži buharija koji je bileži Muslim, a 9 bileži Muslim koji ne bileži Buharije. To je znači ono što je prenio od hadisa, što je prenio od hadisa. Ovdje se kaže el-zil, nije bilo hlana. Zil je hlad u arapskom nešto što prekriva. Pa je hlad noći tamo, zato što tama prekriva, to tako, pa se ništa, pa se ništa ne vidi. Kaže, nije, nisu zidovi imali hlada u koji bi se sakrili. Vraćaju se sa džume, a zidovi nemaju hlada u koji bi se sakrili. Kažu neki učenjaci zato što su im zidovi bili kratki, su so, nije bilo kao naše zidine velike građevine. Mali su zidovi bili, koji su bili, pa nisu mogli, znači, napraviti šta? Delikog Velikog hlada. Dobro. A, nema hlada u kojoj bi se mogli sakrati. Znači li to da nikako nije bilo hlada? Ili da je hlad bio malo? Hajmo ovako. Negacijom užeg, da li se negira šire? Negacijom op, posebnog, da li se negira opće? Negacijom šireg, da li negiramo uže? Negacijom općeg, da negiramo posebno? Negacijom opće. Da li negiramo posebno? Da. Jer je opće nešto široko. Pa o to posebno je obuhvaćeno čime? Opći. Kao što je uže obuhvaćeno čime? Širim. Hajmo ovako. Ibn Abbas kaže. Došao je, doš, kaže, došao je Ibn Abbas na minu i kaže ovako, klanjao je poslanic, a ispred njega nema zida. Kao šta Sutra. Kaže, ispred njega nema zida. Došao je, i v nabastam, i kaže, vidio sam postavnika, sa planja, a ispred njega nema čega? Zida. Znači to da nema sutre. Jeli sutra općenitija ili je posebna? Posebna ovdje. Zid je opći. On negir, oprostite, zid je ovdje, sutra je opća, a zid je poseban. Pa on da ne nešto, nema zida. Ali ne znači da nema tri, četiri kamene jedan iza drugog. Jesu tri, četiri kamene jedan iza drugog zid? Nisi. Pa je one giro ziet, možda hoće kazati, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj da klanja prema čemu? Prema zidu. I došao sam on da klanja prema zidu. Možda da radi šta? Pa može da hadis biti da je Poslanik sam dokaz da je klanjao na tom mjestu bez sutre. Jer ibn Abbas mogao reći došao sam neminu i Poslanik sam klanjao bez sutre. Jer mogu, biti? mogu biti? Mogao reći, a ni rekao. Dobro, ajmo drugi primjer. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "La tentaqibu al-muhrimatu wala Žena koja je u ihramima neće nositi nikab i neće oblačiti rukavice. Ovdje poslanik negira ženi koja je mohrime, koja je zanijetila obrede, da stani šta nikab. I to je haram. Haram je ženi u, nikabu, u, u, u ihrama da nosi nikab. Dobro. Ali li je da pokrije lice nečim mimo nikaba? Jest. Zato što se nikabom negira opće ili posebno? Posebno. Pokrivanje lica je puno širi pojem od čega? Od nikaba. Jer lice može pokriti sa različnim stvarima. A ovdje je nekirana jedna stvar kojom se šta pokriva? Lice. Pa je negirano nešto što je šta? Posebno, a ostaljeno je opće. Da je poslanic on ne može žena u ih pokriti lice. Šta je tad negirano? Opće, tad je sve. Ne, I nikab i sve što se pokriva ulazi u to. U a žena ne može obući rukavice. Ali može staviti nešto široko na ruke ili stati ruke ispod burnusa, ispod dželbaba i tako dalje, to ne smeta. Pa kad se negira opće, to ne znači negiranje, ovaj. kad se negira opće, u istog vrijeme se negira i posebno. A kad se negira posebno, ta se ne negira šta? Opće. Kada se negira šire, istog momenta je negirano juže. A kada se negira uže, istog momenta nije negirano šta? Ono što je šire. To je pravno u šarijetu. To je pravno znači kada se donosi sud I, pa ovdje kaže, nemamo hlada u kojoj bi se sakrili. Znači, nemaš lada u kojoj bi se sakrio, ali nisi negirao šta, osnovu, osnovu hlada. Pa nije, znači, bilo hlada koji bi bio dovoljan za tijelo čovjeka da se sakrije i da hladuje u njemu. Dobro. Znači li to da je poslanik svao samim klanjao džumu prije povodnjevskog vremena? Klanjao džumu prije povodnjevskog vremena, pa džuma negdje je bila... Namaz bio u podne ili malo prije podne i oni odmah izišlapoli i vraćaju se kući nema hlada. To je jedan dio lebe tako zaključio. Ima Mahmed i Ishaq i Ibn Rahawaj tako zaključili. Dok većina učenjaka, Ebu Hanif i Malik i Šafija kažu ne. I to je sprenosio da Ishaava i mnogi da je vrijeme podne namaza i džume isto. Da je vrijeme podne namaza i džume isto. Znači tu je raziloženje među islamskim učenjacima. I od ashaba se prenosi nešto u pogledu, ali ništa nije potvrđeno. Ništa nije potvrđeno, znači da su džumu šta prije, poodne namaze. Da su džumu prije, poodne namaze. To se može zaključiti iz hadisa. Iz hadisa se može zaključiti da je bila džuma šta prije, ali ono što je sigurnije i bolje i na čemu je džumu huruleme jeste da se džuma ne klanja dok ne bude podeskovne. I to je bez sumnije bolje i sigurnije i preče. A zaključivanje iz ovih hadisa može biti, a ne mora. Šta su htjeli ovim hadisima kad kažu nema hlada? Hoće je toliko su ranili, odlazili dano poslanik se nije otezao, jer je od fika imama da mu džuma bude namaz dug, a da hutba bude šta? Kratka. Da hutba bude kratka. Danas, to se na praktikuje svima, Allahu dragi, znači danas po ovome što mi radimo, džuma bi, hutba bi trebala da bude dvije i po minute. To je bila hutba. A, namaz, poslanislav kažu od iskod muslima, od fikha čovjeka je da namaz bude dug, a da hutba bude kratka. Kod se je namaz koliko? 5 minuta džuma, maksimum. 5 minuta. Znači, trebala biti šta? Hutba na pola toga. Ili 3 minuta. Nije tako. I to je jedna greška. Ali je još veća greška od toga, a jeste to što ljudi ponekad rastegnu džumu na sahaj vremena. Sahaj vremena priča. Ona je tamo joj spavo, i probudio se, i zaspio, i probudio se, i zjeva, i on je završio radnji i radnji, ovaj nije završen. Kaže mi vrat, kad je bio u Medin, jedna kaže, prilike, pošao ja na džum, u poslaniku u Saosrme džavnju. A prolazi pored, pa je zakasnio malo, prolazi pored svoje kuće i tu ima negdje, ima nekakav slijep. I on drži hudu. A vi znate da slijep imam, slijepi ljudi, općenite, on mora nadomjestiti na svoj vijek čime sluhom i pamćenjem ti možeš jednu stvar vidjet, posjetiš se, on ne možeš ondok viditi ili čuje, zato moraš zapamtiti. Pa je ovaj kaže on priča, drži kod i kaže oni spomeno neku stvar, neka kako šubu i kaže na ovu šubu se može odgovoriti na preko 40 načina. I kada je prvi način, tako tako, drugi, kaže ja prošao tuda, ja otišao, kad sam neko sam džami, paljao sam džum i vratio se nazad. Završila džuma, sve izašao na polizići, ispod iz sam neko to je gužva velika, to je Kaže, ja se vraćam nazad, prolazim, kada on kaže, i 27. način, na koji ćemo odgovoriti je, tako, tako i tako. Kako se kak, kak ti li nas će? Čovjek je došao. Džuma treba da bude, znači, kratka, s, s, ova, da bude a, sažeta, da bude bogata onim što kažeš. Znači, što manje riječi i priče rekla, kazala, nekakve hikaye i tako deli, kaže izlišeni Allah, kaže poslanicu, on sam rekla u to je to. I da čovjeku presjek, ne zapričaš o dobročišću prema životinjama u par rečenica ha, u 10 minuta 15 minuta kažem da čovjek nema prestavu šta bi to moglo biti dobročišće prema životinjama ili dolazi mazana vrijednost mazana ukratko kako da se ponašaš u odnosu prvi ideš da razulhičeta šta ideš da razulhičeta objašnjakao znači na neki način da čovjek uzme sebi ovaj a, a, a, a, onaj zubde ili ili ja pavlaku onoga onoga što je najbitnije srž najbitnije je Alahu aksol sebe. Ani kako tamo hikaje, ovaj kako je otišao pa se je vratio. Nema, znači to veze sa džumom, džuma nije trebalo da bude deli tako. I ne bi trebalo da bude političkog karaktera. Ne to vidiš da ideš na džumu i da političar vodiš kogaj, policija rošo pa napravi neki dogovor, pa i ovaj drugi izdevirio, pa ovaj levo, pa ovaj desno. To nije. Kaže se u hadisu, "Fa iza kharaja liman, hadarat al malaikatu yastamuna dhikr." Sjećate se hadisa prije dokako komo smo govorili. Odrednost ima oni 6 sati. Bio je prije ovoga. Dođu meleki da slušaju zikr, da slušaju šta? Opomeno. Kako je opomeno? To me poliča Roša okazao, rekao ovaj opisu, pa u novinom mu odgovorio, poslije u novinom je bila slika ovako, poslika onako. Znači, niko toga nema korisnego samo, znači, to je proklamacija, korištenje, znači, mimbara za ono, zašto nije napravljeno. A, kažu ashabi, kako prenosi, jer kako spominje sehni, mi smo, kaže, petkom spavali, i jeli, i ručali, i džume. Paz sadi kažu, petkom smo ručali i kailulili, poslije šta? Poslije čega? Poslije džume. Kailulili smo poslije džume. Ovo je dokaz da kailula biva prije poodne. Da kailula biva prije povodnje. I to se može zaključiti, za ovaj predaj, to zaključite prije poodne. Iako ulema lema, arapskog jezika, kada definišu kailulu, oni kažu kailula je spavanje, ne možete se ovaj briniti, može prije poodne i podne poodne, kada dođete. Ako da legnete za spetakajlula, to je. Mi govorimo o definiciju od šerijatsku. Pravilo se neki neki oni uzmučili šta tjaja, ja sam učio posle podne, može i prije i posle. Znači, a kažu kaj luna je e ne umu wasa spavanje posredinom dana. Sredinom prije podje posle 17:00 je sredina. Kako je sredina prije podne, tako je sredina posle podne. Ali sad ljudi prednje zaključuju da je spavanje, što oni spavali tajlulu šta prije podne. I to u nebi najvjerovatnije bilo tako jer su Posle sabaha, znači, iskoristili to vrijeme, pa bi onda možda spavali malo jel, kratko prije podnijeli. I tako su i ručali. I tako su jeli i ručali. A petkom nisu to običavali zato što su šta? A raniju na džumu. Raniju na džumu, pa kolega je spavati, može, mogu najmoji ruku izgubiti šta? Ovaj, to rano odlaženje u džamiju, pa nisu to znači radili. Pa su kaj luli ili kada? A mi, Arapima, ovako smo i malo običaj kazati, kažemo im... Alaj, oh šta znači qale? za znači? Šta znači qale u arapskom? Arapsko Qale znači rekao znači? je. Qale Allahu Teala rekao je Uzvišeni Allah. Je l kaže u arapskom ima, ima jedno pravilno. Ovako glasi: Man qale inna Allahe qale fekad kafar. Ko kaže da je Allah rekao on je kafir. Ko kaže Allah je rekao on je kafir. To je tako po spoljašnji mi. Ko men kale, en da kale. Ko kaje, da je allahe kale e on sad o tebe, kako to? Pa mi svi kažemo allah kaže, allah kaže. Znači, svi smo nevjednici. Je li ova rečenca ispravna? Jest. Isprav, čeca može biti ispravnija. Ali ovdje kale, nije kale je kulu, nego kale je qilu, od kaj Ko kaže da je allah spavao, on je kafir. Da u redu? La tekhu zuhu sinetun, wala, wala ne. Ma može ni spavati, ni drijemeš ga ne obuzima te baraka o teala. Pa ako brekao duže valje spavanje je krnjavos. I onda ugleda, i onda ti to njemu moraš pojasniti što to znači. Ke naravno on to ne mogu razumjeti, to se ne može razumjeti čistim arapskim jezikom. Može to kazati možda ovaj professorskog jezikom, je gleda tu. Je to je reč koja se ne koristi standardno u džidovidim. Pa je kai lula sonet. Avaj i sunnetu, smislu, ako čovjek želi znači da iskoristi to spavanje, znači da bi mogao Allaho zađutiti pokorniji našto vremenu kada je, ne znam, kasnojacije i sl. tome, onda se treba pomoći kaj lomu. Dobro, ovdje kada se kaže nismo mogli naći hlada, taj rečenica malo je ovaj, malo je problematična. nema hlada, kako smo to brzo, tako kako su tako brzo završili, kažemo to je ovaj od, od ravije samog, znači pretjerana nekakva izjava da dokaže koliko su ranuli. Kao Ajša kaže, klanja ovaj poslanik sa osanem sabarski sunet, pitam se jer opće fatihu proučio na proučio fatihu? <kluh> jeste i fatihu i suru. Ali ona hoće kazati, toliko ga je skratio u odnosu na druge namaze, da se ja pitam jeste proučio fatihu ili ne proučio fatihu. A nije nikako, znači, ne znači time da čovjek može klaniti bez čega. Tako je bez fatih. Nikako. Ovo je nešto bilo, ovaj, potrebno je hadis je Bogoreire, ali hadis malo du hajde pitkom ujutro je pa ćemo čaos na tolegoti našim dani dobrodošlim vaftana samelama ja